Bismillah, rahman, rahim, alhamdu lillahi, assalatu wassalamu ala rasulillahi, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala, Allahun namadhu wa rafandharuim. Dhe tëm përti indhim dhe faal e kakoim, dhe salli edhe salli edhe salli edhe salli edhe salli edhe përvajdojim me lijrata atunat përjabshba, dhe nëmsimet fi albët Allah jalla wa ala dhe uzzimet dhe pegamberit alihissalatu wassalam. Të nërgazër, dhe nërgazër, dhe nërgazër, që më drejtohen tema që kanë të bëjnë me disa norma, të cilimet quhet norma hyjnore, të cilat Zoti xhallahu ala i ka caktuar që ato të veprojnë me njerëzit, të veprojnë si shërirë. Dhe këto norma janë nga më të drejshme atë dhe padyshim se të gjitha këto dhe projnë bëj bazën e urësis, drejtësis a lojëllewala dhe emrët e tjerë që kimi folë për to. Kemi pasë rasi që në takimit e fundit të flasim për normën e udhëzimit dhe divimit një nga normat të jetë rëndësyshme, të jetë kërkuara për neve, që të njohim se bi bazën e cileve regulave, kriterëve o dhëzohet, apo adhe devijohet dikosh. Dhe ka norma tjera të shumëta, të slat, është më nëzitë fritet për to, mirë po, për arshtujet të shumëta që tash, asë nuk, është e udhës nëjë përmend gjitha, kam vendosë që këti cikli me idhën në fond me takimin e fundit. Do norma të minore, përfundojnë me udhëzimin dhe nore me udhëzimit. E që frejë së të fillojnë me një cikl të ri, legjera atash. Në më një të zakon shmija ka qenë që në në përfundojnë me përfundimin e ciklit kër përfundojnë atë tëra, e pastaj ka ndodhe që të bëjmë një pavuzë një avore për të fillohu pastaj një cikl të ri. Mirë për kësër alë e ka ndodhe të kështër, besaj që është hajri në dhe ciklë që kam jëndosë me folë për të, nuk është një cikli pa njohër, përmënë e, asë në tëajtimin tematik, është tëajtu një herë mëti, mirë u prapër e këty, kam pojtë zisa arsyet, shumëta që do të shpallohësi ko pas kohe, përse kam jëndosë me ju rikëthy ati cikli dhe asë atyre temave. Dhe. Mirë përmënë e që gjithë pajtohe mirë dhe posa dhe të të gjojmë të shpallohësim këtë cikl do të pajtojme se kemi një ujë për te. Dhe onë duke analizuar gjendjen tonë, përgjësijit dhe problemet tona, jam munduar që vazhdimisht këtyre problemeve të apërshtat i ligeratat, që t'jenë si zidhje, t'jenë si mësim dhe udhëzim. Dhe sa të që kemi shkuar në temat nëryshme, e kam paset detyrimisht pravë gjitha udhë në këthejnë në Temat që kam të bëjnë me përmjësimin e vetës, e në veç anti me përmjësimin e zamërëve tonë. Andaj, ciklë që do të lasë për ta ka të bëjnë me smundjit e zamërës, pasi që në këtë gjami kemi trajtuar adhurimet e zamërës, dhe është në trajtim i cilë do tjetë me dalime të nga i që është të etuar mëti me plëtsimet shumëta dhe me ozime praktikët dhe se të bësej që inshallah dhe të tjene të dobeshme për neve, inshallah. Andajë, sënë të ashtë në hyrje në këtë temë me disa sëqarime të dobeshme për hyrje e pasaj të dobeshme, inshallah, edhe me temët e tira që kanë të bëjnë me këtë problem të madhë e që të të bindemi se sa është i malë dhe gjatë të tretimet të këtër e lëgjëratëve. Të në vëllëzër, pyqëja e parë në fillim të kësoj e lëgjëratë që bëhet është pse këqë e rëndësishme është zemrë? Pse këqë është e nevëshme të fridit për te? Në jetë të këdrimet e zemrës, i kemi kushtu vëmendje dhe Ku, një legjatë të tërë zemrës, mirë po edhe këtu duhet pak me folë për të pasë që është hyrje në këtë tim. Pa dyshim se nëse i referojmë i fjallit Allah Gjallewal dhe fjallit për i kamerit Ali Isra Tosra do të shumë se të gjitha udhëzimet vinore, të gjitha porozit e shpalljes e kanë si targjat dhe sunim këtë zemrë. Pranda edhe është ndërlidhë në goshtë, është ndërlidhë në goshtë udhëzime dhe devimin, pas i kimoj për udhëzime dhe devimin, është ndërlidhë në goshtë, ndërlidhje vendimtare, përmirësimi, apo prishë janë do kujtë, në goshtë janë të lidhura, të kjo zemërë. Pra ndaj, aja që do të vendosë për përmirësimin tonë, apo prishë janë tonë, udhëzimin tonë, dhe vijimin tonë, Allah në arruajt, aja që të të vendosë, në kuptim të gjymëtyrve, jo të Allah, të këtë edhim për Allah në gjallë levala, po po flasë të këtim, kuptim njëzorë, aja që të të vendosë është zamra, asë një gjymëtyr tjetër. Lë thotë, vendimtare, për një verën e përmërsimet është zamra. Asë gjuha, asë syri, asë zveshi, asë një gjymëtyr tjetër. Pra ndaj, p më e trajtuar këtë temë nga këndet ndryshme, qoftë nga këndi i adorimeve, apo qoftë nga këndi i smundjeve, apo qoftë nga këndi i ndonjë trajtimi tjetër që Kur'ani e ka trajtuar zakrën. Pra s'ka asa ka hadithna e njohur ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ela inna fil jasadi mudghah." Ne trup është një copë mishi, ti dha saluhat, saluhat al-jasadu kullu. Ne sajer është në rregull i tëa trupi është në rregull. Dhe mendoj që ne duhet këtë çhadit shumë seriozisht në me meditue dhe më me kuptua. Shekapi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk lën hapësir për alternative të tjera. Të idha saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu. Nëse aja është në rregull, i tër trupi është në rregull. Domthon, në rregull është pastaj brëndia e njeriu. Në rregull është pastaj Gjuhe njeriut, në regullën pasaj gjëmëgjënjërë, gjithë shka është në regullë. Uaj dha feset dhe të dhe nëse kjo prishet, nëse kjo smurat, që ka smurat, prishet, feset dhe gjësëdu kullu. Kretë prishet atëm. Asgje nuk ka mundësi me mbet e shëndosh. Dhe thëtë, kjo zamër japë shëndat të gjitha pjesve trupit, por dhe kjo zamër i prish të gjitha gjëmëgjët trupit. E dyta që mund ta them këtuja është në në se, të ndrodrë se fillim të këtij hadithi që e përmenda hadithin e ënor ku pejgamberi më ka thënë në tru po është një gjymtyrë po kësos është hadithi fillimi fillimi i atit nuk është kështu e cish është fillimi i hadithit është ndodhur mësuar dhe me lidhë, më i lidh fjalit brenda hadithit në çfarë konteksti ka thënë këtë fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë al halal bayn Wal haramu bejin Wa bejnehuma umurun mushtabihat La ja arifu ha këthiru minin nas Që ka që fa thafi ka mesin Halal e është i qartë Haram e është i qartë Në mes tyre Ko gjëra Të kontestushme, të dushimta Nuk edin Realitet në tyre Shumica njerëzve Shumica njerëzve nuk din Halal ha eksperant. Pastaj kanë fund ka thonë ne tru për të një gjymtyre. Çka hap me kupto kjo? Të ndërvozën. Sa kuptimi i drejtë i fesë, që është halal dhe harami. Çartësia e këtij kuptimi, saktësia e këtij kuptimi, njohja pjesë e dyshimta që ne nuk dimë ka është e saktëave vërteta. Njohja mendimeve të sakta në kohën e mospretimit. Bëhet për me zemrës, para se të bëhet për me zdijes. Përëndaj, beshe që në kohën ton, ka shumë më spajtime, pa qarsi, migullina, ma gjithkohet të razirave, shumëta, e që njerët i jorëllëhere nuk gëdin me e marë orientimin e duharë, nuk gëdin me irenditë si duhet prioritetit, nuk gëdin qartas, qka është halal, qka është haramë. Kogjë për të përzira, të turbullta eksitërohen. Andaj na that pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kujdesuni për zemrën, për këtë gjymtyr. At e pastrojeni, at e shërojeni. Shëndeti i zemrës së juaj ua bën të qartë fenën e juaj. Hadithi i çorsh. Shëndeti i zemrës ua bën të qartë fenën e juaj. Ua bën të qartë mospajtimet, ua bën të qartë rrugën e durr, ua bën të qartë mendimin e durr ne kështu me radhë. Në kë pun, padyshim, katem të rëndësishme. E tretata e ndërluazor që ka të bëjë me zemrën më të nuk po flas për zemrën si gjymtyr apo pa diçka përtej kësaj, është një është një mirësi hyjnore që Zoti xhelleuola e ka dhënë brendin e njeriu për dhe ajo është përgjithëse për njeriu, për kët po flasim ne, por ka ndërlidhje të ngushtë edhe me organin e quajtur zemër. Ka lidhje me kët ngushtë Prande edhe ka mor emë në bastë lidhjes me këtë organ të rëndësrim që është në trupë në njëri të përë. E treta është se Allahu Gjallahu Ala të rëndësirë në ka bërë të obligushme, është imperativ gynor, dëturemisht, që vazhdimisht në u kujdes, që këni, vazhdimisht më u kujdes për zamrën dhe ajo gjithë mund t'jatë prioritetë. Në më honë, zamrë a dhe kujdesit për ta nuk është prioritetë periodikë, është prioritet dhe projektë jetësorë. Ajejt e para që i kanë zdi, pekamberit Alejnjë Sratosan, në fillem, në fillem, këjnë fillem, ka qenë surja mu dëthir edhe surja mu zëmbil, e po. Mu dëthir, në surën Al-Muddaththir, në fillim janë ajet e para tësh përmendën. Në fillim Allahu thot: "Wa thiyaban katheer tahir." Edhe rrobat e tuaja, rrobat e tua mbaj të pastërta. Mirë, këto rroba dikush mundon më nën që këto janë rrobat e tua. Kjo është petkë, jo këtë. Ngase rregullat e ndërtesirave kanë zbritur në Medinë aty në Abdes, jo në Mekë. Ska kuptim me ku në fillim, me kuptim petë ku. Mirë t'i pëmë dhush pastra, pe qka me më pastru, t'ka dhejnë as 15 vjetë, s'ka kuptim kjartë. Epo, nga se nga qka është në dytsinë që duhet nga e më pastru, janë sharu deta eshtë ku. Në Medinë janë sharu, atë japë deshëm është po farzë, atë jenë t'jegur regullatë që nëse t'pi kja, kështë pastroshe, kështë rukë, atë jenë ka dhuatë, jenë meke ndërsa në fillim, në fillim, vitin e ditë të para, jo, jo, në vitin, në mujnë e parë, Allah përgatë petëku në pastëraje. Në kështë rrasësish pëse i ka nënë petëk, edhe kujt i ka nënë petëk. Shumica dërmu, se ulimavet të fësidhë, të tojnë se petëku, që kërkot mu pastru, në këta jetë është përshëllim zemra. E pëse i tha Allah përgatëk? Nga se të ndërët, dhe dhe dhe, Me kët petk të jashtëm drejt para njerëzve, po. Dhe me të pranosh të njerëzit, s'u del pa petk te njerëz. S'mund të dal, apo. E palloi pa tha, para se më dal para njerëzve i pasur, mësou të më dal para Allahut i pasur. Me petkun që e pranoj dhe ora, ky petk s'ka rëndsi tek Allah, se Allah e sheh nën petk. Apo, ne e veshëm kët petk këtësh, e veshëm për mos më pa pjesë e turpshme të identitetit, apo për kët mbulojemi po ne së mbunëm me teshra për më mblu para Allah, se të shmë losh, po. pra ndaj ti më losh me këtë petkën e jashtën, përbol njerëzve, e po ashtë një petkë tjetër që duhet me temë u mblu, tjetë i pasë kër të parla gjellonë, aja është petkën i zemrës, o thijabë ke fërtoj hirë, petkën zemrën të e të ndëmbaj të pasën, të shëndosh, ndaj edhe kë uru një Koranit e bën këtë temë Jo është të rëndë. Ai që s'e ka në fillimin se ne analizojmë, do thotë dhe situatën, problemet bashkëhorë Xhokora po bën të zonëeta jon. Shumë ndoshta fërkime, ë probleme ndryshme që nganjë nuk po dimi as pse janë këtu, nëse analizojmë Drejtë, si në qëtë do të vremë se Shumica, dërmuse Edhe problemeve që ne vuajnë pëjtyne Shka këtarë kryesorë është Smudja zemrës Smudja zemrës Edhe mes Nuk i filuar nga Në është ta Ata ma elitarët Të djetarët atje e të poshtafë no, Në kanë i përlemë në dikonatë Si kërsa është Menjimalsia, Kibri Si kërsa është inati, ezilia e së mundje tira që do të tasëmë një përtojë, detaleshtë mirë, po do të gjemë se atuar suetimet që përdorën janë ma të e për kamuflime dhe mbulime, po që në realisht është të zamërë problemi. Nësë do të ishin zamërët e pasërta, shumë nga mos pajtime dhe të treteshin, hiqë pa u pajtuapër. Shumë nga dalimet dhe të largoheshin, hiqë pa menu njëtë, nga se Nuk është problem pse unë më ndryshoj se ti. Nuk gjithmonë musliman kanë më ndryshë. S'është kjo sefte. Apo, mirë po, skaqinj finoc, skaqinj këndasi, skaqinj kë urrëti, skaqinj kë përçarje, dinin katmos. Andaj nuk është mos prëtitimin mendimeve shkaktari kësaj. Sikur dikush mënon pse vlossë dikush në mendim. S'ka nevojë në mendim. Allahu Te Alla ualla më dash që të gjë bën në mend. Në shumë aspekte. E ka bën një besim po ama, ka shumë gjë që dy mendime të tri kanë qenë vakt e Bubakrit e Tomerit kanë qenë. Mir po, s'ka çështja kështu ato. E pse është kështu çështja? Nuk është për shkak të mendimeve të çfarë do lloj profili apo. Mir po, është për shkak të Zambrosat. Zambroso Smooth dhe pastaj ajo i shkakton këto probleme. Andaj duhet më marr me të para. Duhet të marr me të para më evito shkaktone gjithë ato të lëshme që po na po na shqetëjo rrugës. Dhe pastaj është se të duhetë Shëndeti i Zamrës pas arti i saj do të përsakton edhe do të, të mënyrën e takimit me anjëjve. Dhe, vale. dhe kjo është shumë e rëndësishme siko she tha Ibrahim Ali salam yom la yanfa amal wala banun illa man ata allah bi qalbin salim formulimi sociale e Junar bash bën shumë interesante a dit nuk bën dobi pasunia es fmit dikush qome si menushi e bën të bëjë diçka jetë tjetër Allahu gjellë uala këtu ka përmen dy gjëra kërësua që njerë zakonisht zakonisht mbështetën të unë dunja për mes jelë dobi ajo është pasunia dhe pasarsit të autoriteti që e ka po zakonisht njerë që të logaritim Allahu përthat skrym pun e nëse skrym pun pasunia ato tira të dhe ma e skrym pun illa përveq kjo përveq pas taj kjo njën një robin në kuptan se e nbyllë e mbyllë procesin dhirin këtë pikë kur gjëzë bëndë bjë të këllahu gjëllohullë? asëgjë nuk bëndë bjë me pa qenë këtë pika do të shetë mërë atë nuk bëndë bjë asëgjë të këllahu hajtë me qëka dushë, së krymë pun e ka hapë vësh një mundësi pas illa illa mën e të Allah mi kalbin sëllim pas ati që vjen të këllahu me zamën të shëndosh kjo është së kurse la ilaha illa Allah Apo? La ilahe nuk ka Zot që më të më të dhuat. Nuk ka, s'ka. Po ma pe gjyëmë, jo i hit s'ka. Aja ka më bydhë këtë detë e illa, a është më bydhë prosesi, ka më blatë, po është më bydhë. Illa Allah, për është një Allah, teter s'ka. Si kurse s'ka Zot, teter. Ashtu s'ka mundësi me të bo dobi, aze të ka lau po zemër. Po. Illa, e njëti formulim, e njëta forma. Për. Ta është më rëndësi tjetë përritet, tjetë angazhjim e kështë më radhët. Pika radhës, të du me përmenë në këtë hyrje të në rrëndër dhezër është se, kjo zemrë që Allah u gjëllë në uala, në ka falë, në ka dhënë, edhe kjo ka rol dhe vetë, si kurse këra me përmenë, si kurse që goja koral, syri koral, veshë i koral, spërzinë në rrëllët me syrën, ashtu të dhe zemra koral. Dhe kjo zemrë në bazë të ndikimeve dhe në bazë të funksionalitetit këtë monën men zamrat në, në bazë të funksionalitetit marin edhe emërtimi dhe epitetit kimi zamr i thojnë kalbun selim si kështë i thaë lau zamr e shëndosh ka këtu që ka më të jetu shumë se cilër zamr e shëndosh mi përshkull të meshtë djetarë kanë thënë Zamra në shëndosht është ajo e cila është ajo zamra e cila Ka shpëtuar nga ndikimi i gjithdo e pëshe i cili e pëngon me unënshru Allah Gjallahu Ala Dhe i ka shpëtuar gjithdo dileme që i pëngon me dhërtetua që i kao nga Allah Gjallahu Ala Allah o thanë kuran O temet kelimet u rabbike sidqën u adilën është plotsuar fjala e Zotit tonë. Kompletasht dy aspekte, sidh kan wa adlan, sidh kan vërtetësi. Fjalët e Allahut dhe Leuhalla janë kulminacioni i vërtësisë, ka fjala të vërteta. Adlan drejtësi, dispozitat ligjë që Allahu i ka sjellur në Kur'an janë kulnëzu adresisë, ka më drejtëta. Dhe kjo zëmr nuk ka asë një penges, asë të epshit, asë të dilemeve që e pengën zbatimin e dispozitave, në nështrimin dhe Allah, apo vërtetimin e ati lami që Allah e ka sijën. Eshtë nosh, nuk ka pengesën këtë të të të të të. Zamra e dujt e vdekur, e cilër alisht është e zhjitur në fundrinët e epsheve, dilemeve, nuk e njëzotin, nuk e adronë allonë gjëllë uala, nuk lëvizë farë, nuk reagojn fora në firet Allahu e Allahut xhël dhe uallahu e këtë radhë kjo diçka tjetër dhe zamra e tretë zamra smur. Cila or zamra smur? Piet organ zamra smur natilla në vetvete ka iman. Ka dashnë dhe Allahu xhël dhe uallahu. Ka pasim dhe pejgamberit alayhi salatu wasallam. Mirpoh, mirpoh, ka smundje. E cila pëngon funksionitetin normal të kësaj zamra. Kështu që ajo është jorullar e hamendur, e lkundur, e vënuar në procesin e funksionimit e dur, si kurse funksionë zamra e shëndush. Andaj, kësë zamra së mund është me nësë dy thirsëve, thirsët të Korani dhe sunetit, po dhe thirsët të bënjas e te epshëve e kështë më ropë i përgjithë Allahu nga njëra po nga njëra shkon ka jebshi i përgjithë Allahu nga njëra po nga njëra është një dilemë e dyshimet e kjo tani varësish nga varësish nga niveli i smundjes është edhe orientimi i saj ka shëndet apo ka vdekje ka jetë apo ka vdekje më tash është pjesë e tretë jemi shumë më të përdheva jemi shumë më të përdheva Kemi probleme me zbathjen e urave të Allahu xhallahu ala. Kemi probleme për shkak të me efshin. Kemi probleme me çdo dilemë. Kemi pri më caktuar që po na pengojnë që në mënyrë të drejtë, në mënyrë të duhur, ti na shtruajmë me Allahu te bara kautana. Të bëjmë rapt të, rap të Allahu xhallahu ala sikur se kemë pengesa, kemë probleme. Na pengon nga jeta noshta. S'është një caktuar, na pengon nga një punë caktuar, na pengon, na pengojnë. Nuk nuk kemi rahat dhe këpërra hati është një shaj e rezini kësoj smundjeve qëlla smundje është një qëka tjetër pas të eftër mirë po, rralim është regu e së është një smundjeve razikuj këtëre smundjeve të nërëzërat ma po flasit për smundje zemrës thonë fillim dhe mund rëndësia kësoj zemrë mirë po, nëse smurit kësoj zemrë Pa dyshim se rezikuhet njëri ju rezik të madhë. Edhe njëtë një përdishme edhe zemrës si, si si organa, po. Nuk është njësikur se dikush për shambull e, me koni smut për dhomit edhe për zemrës ato. Nuk ka njëtë apë, nuk merë masa njëtë, po. Edhe pse njerëzit qenë smut për zemrës, ose smurën nga zemrës? Allah në arujt e ishërhojt smurit tonë nuk i din detalisht rëzisit e kësoj së mundit, nuk i din një nëse kos nëse kos sulm zemr realisht nuk din që ka pënduod mirë po e din se një organ i rëndësishën vendimtar për jetën, është duka lërmu duhet me dhe me mërë masat të. e nëse ajo zemrë të tjetër të që me te Allah të kërëm i dalë për para e ajo zemrë e a dhurime, është shumë tjera që i cekat në fillim nëse ajo së murat sa so është rëzikë Nuk du me zgjatë shumë se kjo është ta shkyrja, se qështë ta pikë të pikë e kamë i për temë në veti, mirë po, po me aftur me disa prej shpjegimeve dhe rritikon të detajzuar e jo krejtë. Raziku i parë nga smunjë e zamërës është në lërë dhe dhe dhe përmbyjësja e zamërës dhe levizja e sojnë nga pozicioni i duhur për të pranu shpaldin atë. Allahu Gjallahu ala, gjithasen e ka vendohesu në vendën e vëthë. Përshar më shumë rëzër. A bënë vëkja toka duke leviz, po me dojnë nga bështë i soj, edhe e rejës të direk melind, niet, po talken, komensia? Komensia. me linë të njejt, po mështë me rogë token, se kalitë për vendën e aftër. A ka mundësij? Së ka mundësij atë. Kërbo të kemeti ka mundësija, ta është së ka mundësij a ka mundë si më ra shi e më jahuqë më së më ra në tokët, më ra jesh të tokët. A ka mundë zbjë. Pse? Pse është në vend në vetë? është në vend në vetë? është në pozicion në vetë? Andaj, gjdo sen, bje në dhe mëzorën e duhur. Gjdo sen, bje në vend në duhur. Edhe këtë zemrë, Allah Gjellewala, e ka bërë në pozicion të duhur, dhe në form të duhur, që, taman me or shpollja taman ton kështu ta i rrin vjen aje te taman hinkto vjen hadithi vjen këtu vjen uzimi taman është tamam është përgatitme tamam tamam prezentet hyneon është e rregullu me, taman, taman me, me e që naronte shpolljat nëse smuret zëmra kjo smundje e lëviz nga pozicioni vargës nga niveli smundjes diri nga skallë so sajë dhe përmbysat po. e kur përmbysat kështu tani qysh në arkë a jeti skakumë së hin asë si, i kërse ka thonë një penzënë të ibn Abbasës Mujahidi, vahimullah, ka thënë para mëndër në zemrën si një grësht, qështu qështu të i hapur, i gatë shumë për me marë, që ka njëri të shtu merë a merë të shtu njëri merë, me dorë të hapur Po dhe para mëndonë çdo smundje të zëmër dhe mëkat mbyllet me gishtin. Po shiko, një smundje mbyll. 2 3 4 5 u mbyll. A mundsh me marr tash më? S'nërmo, është mbyllur atë. Prandaj rreziku i smundjes të zëmër është mbyllja e zëmërsë dhe përmbyjja e saj. Ajo sprryhet për një erë. Po kto fillon me lvizje. Sa të lviz në drejtim të përmbyjjes, e bën pozicionin e pranimit të vërtetë të pa përshtatshëm. Nikos e përshtatshme me mot të vërtetë. Dhe këtë e ka thërru shumë bukur pejgamberi sa solallahu alaihi dhe alihis, radiallahu ta'alahu, i cili ka thënë pejgamberi sa solallahu në këtë hadith: Tu'radu fitanu 'ala al-qulubi ka'rd al-hasiri 'udan awda i shfaqen dhe i prezentohen zamrës sprovat e ndryshme, sikurse fje të hasrës që e thurë me atë fje, fje. Gë po hasrës, është e thurë me fje, fje. Ka fje, fje. Që ashtu fje, fje, sikurse thurët një hasrë, një qëllëm, ashtu të edhe vinë sprovat e godasin zamrën. Sprovat në dy nja. Së po thotë për i kamerës në zamrën e këti, atë gjithë të zamrën. Kjo është sprova e zamrë Thot pegamberi sallam, fa eju në kalbi u shribeha, gjdo zamer e cila e gëltit njën nga këto sprovat, nuk i të të fihi nuk të tunësënë, vendosët të një pika zezë, do një gëltitin e sprovat një pika zezë, një pika zezë, va eju kalbin e në këraha, nuk i të të fihi nuk të tunësënë bejda, dhe qdo zamrë që e refuzon ata, nuk e përnën këtë fitme ka rezistens dhe i këtë fitme vendosët një një pike barë hatta te uden kalbu ala kalvejnë thot pegamberi s.a.sallem diri s.a zamrët të bëhet njëra pej dy zamrëve zamrë e zez kalbu në eswed mërbeden kelkuzi mëgjekhia e së vajt i zi mërbed, atë diqka është mërbed që e zezën nga të kaltërëtës nuk dukët shumë e shumë të umë për në diqka që është shumë bardhë e në mes një diqka shumë zezë atë zezën e qëtë në pa shumë bërësia diqka fitovën ndër kjo aq aq bëhet e zezë sot që dëllën shumë nga përë e bardhëtë Ka qati kalkuzi mujahhia sikursa ana permbysur la ya'rifu ja ma'rufan wala yunkiru munkaran nuk e pranan dhe nuk e nje të mirën as nuk e refuzon të keqën përveç aq so i përshtat epshit subhanallahu shikoj tho beqem so ila ma ushiba min hawa pranan ga mira dhe refuzon nga keqja, ju me standart e fes, e tuzimit, ja, me standart e epshit, ka qasja selektive nda e fes, mërë që ka i pëlqenj, nërë që ka i pëlqenj, dërëtetën e përcakton bëj bazën e epshit, ju më bëj bazën e lëgjikës arsyës dhe besimit. Vë kalbin e bjedhë dhe zemre borë, Tha të pejgamberi sa sënë, felat e durru, fitën e tunë, madame të senavatu, u lartë, këso i zemrë, kërë bëhet e bardhë, e shëndosh, nuk i bëndëm asë një sprovë, sa të jënë qilë dhe të u kapënë, të jënë kjame të mapën. Këtu e në dy zemrë. Përndaj, smundja e leviz nga potensioni, dhe filan me e përmbyjës, e mbyllët e varsish nga smunjëm, kërë një më mbyllë, të dhe dhe � në botë e pa qartë. Kripo kërës palla, më të nëmbyllë një veshë. Sa so, probleme ki me ngudi ka me ndi ka në të është të në krytë. Kushe ka pravo e dinë, më të më shilë veshë. Problema është, të mara atë, të shka këtë nervozatë. Pse, pëse më shilë? E përra më shilë zemra. Sa so, është qesën e vërteta, e bezdi, së në ninë. Pse, se është më bjullë një pore, ës në karbon e vërtetë atë i shkakton problemin. E dyta që mund e të përmend nga rreziku i smundjes të zemrës ose të vazo rreth se smundja e zemrës tek soi zemrës nuk po flasim për ta, për dallim nga smundjet e tjera nuk ndihet dhimbja. Çdo smundje në dhimbje dhe më synit, dhe më veshit, dhe më hunat, dhe më dhomi, një ndhimi atëm. Zamra pas po më blanë, di në shtërëngim. Apo, dhe më vesh kanë një ndhimi, apo, gjithës kjo. Kjo zamra që përfrasin ne për te, nuk një ndhimi atëm, njeri. Dhe kjo është të kjeqem. Pra ndaj, mës trajtimi i duhur, dhe mës kujdesi për simptomet e smundjes, dhe mës trajtimi i duri këso i zamra, dhe mës për cjela funksionalitet e bon që në u zhyt në smunje për e brejtë forat ma di e keqë është se a që mund më përhop smunje këtë zamër e njëri vazh dimesh me në, në në nusë është i shëndurë si topir Allah gjëllë vëllë a që farë tha për disa njërë me smunje këtë zamër e në tëhbëta a'malukum u entum la të shëhurun këtë mëse bëni këtë vepër nga se ju rënohen veprat, ju prishen veprat, nga se është prish mjeti që i dërgën veprat e ka la u gjellëvala vë antum, la të shurru, e ju nuk e ndin i fara, të. kush e ndin i dhimbe në mendim atësis? Kur kush? Kush që është duke, ku dham, ku është njëri smud nga sëfatsia? Ku dham? Ku dhamë kër është njëri i smunjë nga gafleti? Korkon. Andaj dhamë me arënkan, zhytë në smunjë, një nuk kër një atë, e ndinë. Ky e rëziku këmë smunjë atë. Përdojmë nga smunjë t'jallë. Pra në të në dhërgët dhezër. Nga rahmeti Allahu Gjallahu Ala, ndajnivë është, se ka mënsu që smunjë me pasë simptome, më basë në ndërmire në masë atë. Për njëri me, me pasë në i në, në, në smujët nëshme edhe nuk shfaqë për mes dhimbjes. Dhimbje është rahmat, nga se dhimbje alarmant për problem mërë masa se nuk kjo mirë. Rahmat o dhimbje, Para më në për mëna përshme mështë me dhimbje e që shkatruat të organi komplet. Që është mërë mirë, pa dhimbje të konë. Problem pa dhimbje, dhimbje është rahmat, nga se alarmant për problem që t'kaldzan mërë masa, për mirëseja ëma ku nuk dha më shpët të lënështë. A në reziku këtë në smu një vërse, nuk paralajmërojnë me dhimbje shqecuse që të detrynë me mërmosa. A kuptan? Sa ato kanë simptomat, kanë shanja, po nuk e detryn njërë me shku me mërmosa. Ato kalzojnë, po njëri ka mundës i mërnu me to. Përdojmë nga smu njët tjera. A dhe reziku i tre që përdojmë përmanë, se ka shumë rezikë, Në kohëtë të kësa gjurë, është rëziku i tërtë dhe është se të ndërgozër. Soma te përvënohet trajtimi smundjes, Allahu është të në smundjënë, denim. Të më honë, unë e thashë, Allahu në ka obligu më u kujdis për zamënë. Nëse njëri nuk kujdesit përsa, eshtynë procesin, ka ko. Soma te për eshtynë, denohet me shtimë. Argument Allahu thënë surën bekara Ajeti dhejt Ajeti tjera të shumë për Një për të në bekara Fi kulubin maradun Fezadehumullahu maradha Në zamën e tyre kështë Smundje, smundje në një fakut Smundje e keqe e zamërs Diftërësis Mirë pa ta nuk e trajtuan këtë smundje Nuk e përdojnë një laqë në dur U treguan të, të shurë dhe për pakë që smundje Madje e konseneruan si gjenit të shëndeshme o i dhe ki lë lëm latu fësidu filardi qalu inna ma nakh në muslihun kër ju thot mëzbanin nga të resan tokë, mëzbanin shkaterim ata thonë qëfar na për për përmirsojmë, na përregullojmë kër ju thot aty në shkani shërahuni ata thonë, i në të shëndoshna apo fëzadahumullahu maradah u arqështën Allahus mundjen dënim kjo është të keqë rëziku i tëjti kësaj kësaj problematike i, i, i, i këtyre smulljëve është se nëse nuk dëmiren masat me kohë e para nuk dëmiren ila që i duhur nuk miren nga burimet e duhur smullja shtohet andaj, kjo është e që e përmë me dërëtet këtë qështje të rëzikshme dhe alarmante, alarmante për mejo prej pikëve që me ndojmë duhet me i tretu dhe këna në ujmë më marë me to, është edhe... Qëka ishka këto në të smunja? Qëka ishka këto në të smunja? Në thonë, në këna në ujmë për smunjat, mirë po, diqka ishka këto në të smunja? Ka dësa probleme që vinë para smunjën. Djetarët e kanë përmendur përgjigjën e këtë pytje në format të nërëshme. Ose duke i përmendur shkacet të detajzuara, ose të përgjithshme. Së është më rëndësi, kryesori është se janë të njura shkacet që shkraktujmë të smunjë. Shkaku i parë, shkakës në kjo është të zemë interesant, është gjemëtyrëve qanë, që dalën për tjera. Shka ku i parë që e smun zemrën, i s'jel virusa, e hapë mundësin, më u përfin nga smunjën të nërësh në është, mos përdorimi i kësoj zemrë, për atë që Allah ka kryu. Mi aftonë kaxë, kështë nuk kanëve me kën njëri, për shamë në medisët të, Të minumë, ose di se në, në taminum, mos më disë Giro Sodo Scanowich. Mund të kon, mund të kon, të dhani më çnosh më shumë. Në zamram osmu. Pse? Zamra shkriu, e ka fal Allahu sikur thonë me rrecë këtu. Nëse nuk përdoret për këtë rën, smurat. Cili është roli i zamrës? Ka shumë mirë, por roli kryesor i zamrës është njohi Allahot dhe adurimi nda i t'jëllë. Nëse kë zëmër nuk uqqije të vazhdimisht me njohi nda Allahot, së muhë të po. Të atë, uqqimi saj që mban të shëndetëshem është, njohi nda Allahot gjellë le valë. Dhe adurimi nda Allahot e bare këtë të lëtë. Dhe në momentin kër a nuk përdore për këtë, ajo lëkundet, lëviz, qërë jëntohet, e humb e kujlibrin, dhe kjo është mundja saj. Në nëse për shambull një njëri e kemi të, të shambull të ndyshëm, edhe këtu e ka, e ka vëndën e duhet, nëse për shambull njëri do në më ushqy, mirë pa, po, thotë, nuk ka lotë guja të hungër. Do me paru, me hungër me vesh. Eshtin lukën në vesh, edhe me hungër. Në doke që shara këtë, që po fletë kjo, që është a njëri me vesh ose e planojmë këtë punë apo? Nuk e planojmë, po. A ka mundësi njëri, a ka mundë ndonjë mundësi njëri? Nëngonë me, me vesh ose me sy, e s'ka mundësinë. Mundësi. Mundësi. Do komunsi. Çka ndodë nëse provon? Leqësi ngjihet apo? Kjo diçka tjetër. Leqësi hanë që pun këtë shka të, të, të, të, të, të shkartë, më e thjeshta. Dëmtohet veshja atë. Por në përshëmbol Gjellën me temperaturë në zetë, që është e pregaditur goja me përtyp, me unë dëshë. Veshë se banë bon të temperaturë, se ka falë Allah për të eftë, dëmëtojt veshë, me unë dësuj, vërbohet një reftë. Pse? Pse nuk pëpërdoret kjo organ, përshka e ka falë Zotë që në dëvanë. Edhe zemërë që shtapë, nëse nuk përdoret përshka Allah ka falë, dëpësojtë. Nuk i shkon ushqimi si duhet, dobësohet dhe smuret. Andaj, pse shkaktohen kryesisht të shkaktojnë smuret në zemër është mospordorimi kësaj zëmër për atë që ka Allah e ka krijuar. E dyta që e shkak i shkaktojnë smuret në zemër është braktisja dhe mos kujdesi për taut. Nuk kujdes për taut. Nëse zemra sprovohet e Allah i tha kësaj imtiha në në kulup, si kurse kemi fol, sprova e zamrës. Adin sot shpesht tajnë të sprova e zamrës. Nuk janë njëherën mujtë atë ho. Janë me dhjetër e herë gjatë ditës atë. Me dhjetër e herë gjatë ditës atë. Adin se një fjale për vend, një shikimi për vend, një qenim dikuni për vend, e lëndën zamrën atëmë. Dhe mos kujdesit për lëndimin e shkaktuar, esmu në zamrën atëmë. Mos kujdese për ushimën e dur, mos trajtimi i dur, gjithashtu zamës i shkakton smunën. Ajo që i shmun zamës i shkakton smunje, atë çfarë të të shkall çfarë ato? Na për smunë të shkall në volën, inshallah. Po çfarë diçka tjetër është çfarë smunje? Mir për smunë zamrën është edhe Ajo që pega mëso ka kum brotë nga Allahu presalet ka thon Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan hm brenga të shumta që e shtojmë në zamë brenga për botë brenga për shëndet brenga për atë që i zamat me kohën e dinë bejallahu xhelaluhu prandaj nuk duhet me ngarku në zamë me brenga të tonjos sa shtartallohat nuk e bën edhe smuhet ato ande ka thon pejgamberi sallallahu alajhi kush e ka Me në kanët, me në kanët, hëmmu hu, kushe ka brengë, me zemrë, se jo me punë, me punë, me punë dunjanë, me zemrë, kushe ka brengë, dunjanë. Qëfar të vega hu? Shëtët Allahu shëmle, jash pëndonë Allahu punë. Nuk gudëzën me lehu zemrën se banë këtë, nuk duhet me emërzit zemrën, me punë të dunjasë në më mërinë të qka, një një një nërmalë, po thëmë njëri e kapë mëzia, piklimi, njërë po në periferit, ju në thelbë në zamërës, ju me ngarkume të se nuk e banë s'mu atër. Zamërët në konë e angazhu me veç me më ahiret, mësë në ngotë me të që të dhërë. E, e këpër së kurse për shambut studenti që është i përkushtum që nesë njën projimë dhe me dhonën projimin. A i mështjerit dhe, a i zgudzam me ngu, zgudzam me, me, zgudza me shpërqendru, sa i ka provimin nesët, nuk gudzam me shpërqendru ti. Po, asë nuk, me, asë nuk ka qëta e më shku me engarru me punë. Kërje që, gjda, gjda, gjda gjda si logarite, që ashtu të punë, gjitha shpërqendrim, gjitha shvendu se është në logaritë të, sukses të. Hedhe zemra, leje të përqendru me ka halau, ka heretim, leje atje, mëse nguz, mëse në ngarko me brengat tjera dëmjase, nuk e bon. Por kë <të> thaha peqem Allahumma inni a'udhu bika min alhamm. Uazat me ruaj nga brenga që mas nuk e zambrën. Golit mua. Mos e rrit pun. Për fatin e Allah, pandaj pse a themi për dikush ka mrijt më çka i themi? Bështetin Allahun atë. Allah. E nëse zamrën në e kaluon brenga me çka mund të shtet Allah. Me çka mund të shtet? Të ajo, çaja çdo më të mund të shtet. Edhe atë ka prek mrzia, problem vëllai. Problem. Andaj, si kurse, shambull, njerëzit me i kaplu smundja e mësë me pasë mjekë. O smutë, shkët e mjeku, po e di që me shkët e mjeku, po ku është e mjekë, ku me gjetë? Ose njeri ka një fëtëfame pëjtë, një paqasit fëtare, shkët për të ogjën, po e unë e për di që i ogjën, po ku me gjetë? Edhe qështë është me i thonë zemrës, kër zemrë u shku dikun, është është habi diku në lugja të dunjas mi thun, po di që më thonm në shtatin e Allahut po po diçi më bëhet po me çka ku me jetë atë zemrë më bëhet në hupë edhe ajo shko diku s'pash me brengat ato në shkuam s'bën me liu më shku ato s'bën me hup zemrën apo nase kë as mund zemër kë hap mund si më prek me virusat e shumt gjithashtu për asaj që të më vëzer e smun zemër apo de shma apo kur do të shmash në katë drejshmëti Dhe kjo është e ndelin mjërës i përroke. Gjido mëkat që ndohet me gjimëtyrë, është rezultat i dhe një smunje në zamërën. Edhe e kondërë, gjido mëkat i ashtëm, e smunje në zamërën. Kjo kështu e në vizën. Pranda aja që e smunje në zamërën, në zdo mëkat. Nuk ka mundë dësi të në vëzër, menë këtë regullë, është e pa mundëshme të bëhet mëkat me qëfar dhe gjimëtyrë e zamërën mos me, me, me undikua, nuk mund të të. Ajo ndikohet shumë më. Pra ndaj, në basë e kësaj, nuk dohet përmesim të të me kunë më katë i vogli përëndësishëm. Ajo më kunë i përëndësishëm në kuptim të dispozitës, së është më katë i vogli, për në kuptim të ndikimit të shumë i malë për zemrën. Kushe të disa tërbulon zemrën, sa e ljodh zemrën, kur është, Prandaj, e nga kurë në këto më katë ishka këtojnë zemrë, së mundi është i njeronësa. Gjehle. Qfarë i njeronësa? Në gjithollë i njeronësa. Zemrëa funksionën në basë të dhijës. Në gjithollë i njeronës e dëmëtën. Sërë, zemrëa duhet me levizë, duhet përra prakeshtë në kone pa ishët me dhije. Nëse zemrë, kërë vjenë, kuhën me levizë, nuk e ka dhijën e duhur, së mundë të përë. E kuptut? Do më vonë. Za më kërkoj me lviz, shpërshgjet dizat. Sikurse ja ata gjymtyrat do do me me 10ra me me, me me qindra mira herë të ditë zaja bën shtypin e gjoktë apo. As si pump, që lviz apo. Mirë. Edhe kja që po vjen për të. Edhe kjo do të më lviz. Edhe kjo është si pump, kjo nuk e lviz gjakun, por kjo i mban e lviz gjymtyrth. Ju ushqen me me uzzimet e duhra nëse nuk i ka uzzimet para prakisht i njëranse e dëmë të nëton prende i ka thonë djetarët në basa jeti që Allah u kanë fa'alem ennehu la ilaha illallah dhije se nuk meriton të adhore me asuk është posa Allah dhe kushti i pari i fjarës la ilaha illallah pre kushtëve të pranu është mëri se kësa i fjallë është el ilm dhije Me diç çka ke thon, me diç çka kërkoj pitje, me ih para pri me dije pun vet. Nuk duhet me djeg situata pa dije. Prandaj po jesim me dije, jehli e dëmton. Gjasë njeriu kur ka jehël, hap mundsi për ran, për mashtrim. Diçka do të thonai, njeriu kur ka injoranc, kur pa dije, hap mundsinë kibret, sproman për gjithkujt me një mbasia. Shifacisë është shumë smundjeve të tjera që i hap i hap, i njëronë sa Allahu, Allahu në arruajta. Andaj, këtojnë ato që i shkaktojnë, smunjë e zamrë, e kër zamrë, dhe mëronë prejkë nga dhe një smunjë, e thamë, e thamë dhe majrët, se këto smunjë nuk shkaktojnë dhimbja, mirë po, lejnë gjurëm. Da, smunjë e zamrës, nuk shkaktojnë dhimbja, ato i lejnë gjurëm. E qëfar gjurëm, që lejnë këto, dhe shenjat e zamer, çu she dimni, çfarë shenjat edhe disa pika të tjera, ti ne çfarë do të vazhdojmë në pjesën e dytë të kësaj hyrje në javën e ardhshme në çau. Me kaq po duhet të përmendumë me këto sonda në këtë hyrje, me këto shkaqet dhe pikat e shikemerit, duke nit Allahu më ndëshuar që të bën këtë seri që kemi filluar të, të bekuar, do bësh më për neve dhe gjithashtu të, të përfitojmë nga ajo ja për të mirën e përmirësimit tonë për të mirë në raportet të në më Allah Gjablewala dhe raportet të në mësë vetëm. E ka dhe pika tira që duhet me i shëru për asë me kalu të eksmunit, e që duhet vërdujmë i sholla nga javarsh, me dira tëre. Allah i duhet dhe ishtë për lefët. Mësarallama na Muhammedin wa ala aanihi wa sahbui wa sallamit të sinin këthira.